Continuamos con esta xornada maratoniana de dar voz a xente que ven os colectivos do país que ven en este segundo encontro da Burla Verde este ano no Caurel. A última entrevista realizada foi a xentes de Portugal da Mina do Barroso que creo que xa nos ficharon pa montar radio na súa campada este ano a mitad de agosto, 4 ou 5 días. Un gustazo compartir con esta xente irmán do norte de Portugal e agora volvemos a Galiza. Vamos a ir ás terras de Ourense. Armadas de fuxego ca, armadas de fuxego ca, cogen, cogen seguro. Nestes directos da Radio Burla Verde A dúas compañeiras súas amijas Que venen a compartir Pois con nos, con o Burla Verde As súas actividades e Podemos pois, primeiro saludar Neri, Tere, vendidos a vosa casa en Radio do Burla gracias. Verde gracias. Un gusto E podemos compensar con Tere Que creo que nos ves a falar dunha convocatoria Que vai haber dentro de pouco Así é eh, Na cidade das Burgas Certo Quero anunciarvos que hai unha xuntanza aberta en Ourense para organizar a bindeira, eh, vai ser o número 6, a sexta manifestación de O pobo galego unido contra a depredación energética. Eh, esta serie de manifestacións, xa feitas en cinco cidades galegas, teñen como objeto visibilizar o espolio que ameaza o rural galego xa que eh, percibíamos que as compañeras do rural estaban a cargar co peso desta loita. Eh, era importante sumarnos os esforzos dende de as cidades e así surdiron plataformas que unen os colectivos en defensa do rural cos movimentos sociais das cidades. A primeira foi na Coruña con foi polo vento, despois veu Vigo de mans de veu polo aire, a terceira en Lugo con unha un vento ben, a corta en ferrol con vento mareiro e a derradeira en Pontevedra impulsada por contravento e maré. E agora chegamos a terra da chispa e queríamos facer chamamento aos movimentos veciñais e sociais da provincia de Ourense, así como as bisbarras de Lugo máis cercanas como a de Chantada, a Ribeira Sacra ou incluso Monforte de Lemos a participar en esta asuntanza de colectivos. Imonos ver o domingo 30 de xuño, as 12 da mañá, e vainos a acoller o local da Asociación Cultural Algarabía, que está eh, na Praza da Estrela, na cidade de Orense. Está moi pretiño da, da Praza do Corresidor, está en pleno na unión do Casco Bello coa, coa parte máis eh, moderna da cidade. Así que confío en, en ver moitas caras e eh, animarvos a, a todas a, a seguir loitando contra, contra este espolio. Gracias por voz. Unha pasado poden compartir dúas destas en Ferrol e en Lugo. Mas ten unha pregunta, se vos quedade sin refrán xa do vento padourense xa título xa o sea, bueno, no. lo rogaron todo las norestas cidades galegas Seguro que aparece algún De feito este, este domingo 30 será un dos temas Los incluidos temas. no no guión uh -huh. hai que buscar un, un novo vento Pois pues, mi grazas por compartir eso Gracias que a que O lema este da cidade xo rural unidas contra o capital que acompaña todas estas manifestacións que comenzaron xa fai ano medio, dous anos, pois é un lema que me encanta, porque xa falamos aquí todo este día de queren obligarnos a abandonar o rural, desentendendo a saúde, a educación, queren que todo o rural quede para o espolio e obligarnos a cidades, máis somos o mesmo povo galego nas cidades e no rural, e vamos a defender o territorio, Onde, onde nos toque cada un, onde moremos, da igual, somos... Así debe ser. E esa é unha filosofía ben bonita deste colectivo do vento... Sí, somos un pobo. xuntos suntas, seremos capaces. Por separado, imposible. Imposible. Ese mensase que está quedándose ben claro na Radio Burla Verde. E, bueno, podemos presentar a Nelly, que tamén está aquí, y porque tamén participa de todo isto que estamos falando... Nesta a Lourense que a sexta ou a setena. A sexta, sexta. sexta neli participou de varias ou de todas, Nada de Lugo exclusivamente importantemente porque mora alí. Que te parece que se intestine ese cando non proceso organizativo e cando ves que se xenta xente de toda Galicia na túa cidade, por exemplo, como en Lugo. Pois bueno, a verdade é que é moita satisfacción porque non é só o final, senón é todo o camiño, todo o proceso que hai. Eh, esas presentacións e charlas previas que hai en distintos lugares nos tomos na, na edreira e eh, bueno para nós eh, confeccionamos alí en, en conxunto pus eh, materiales xscos preparamos canción eh, eh, creáronse cancións para paraell e eh, hai unha parte cultural e eh, festiva que, que eu creo que, que une moito e que impresiona eh, lévase un traballo e un traballo de meses e eh, de un equipo que, que que se implica muchísimo eu creo que sí que además non hai protagonismo nada máis que das plataformas e das personas que realmente dos colectivos que realmente loitan e, e me parece que é a, a forma ideal de facer unha manifestación Pois se vos parece, continuamos con un Segundinhos de, de Música e despois a comenzamos a entrevista a Neri como membro de Colosistas Galiza Atlántica e Verde El, Esta canción que nos regalaron as xentes da Abeiga e nas montañas máis altas do país, quen son esos xigantes? Pois temos connosco, como dicen a Nélid, o colectivo Ecoloxistas Galiza Atlántica Verde, que estádes bastante metidos en todo esto. Primero, se si queres presentarte tú e o colectivo, vos o voso colectivo, e despues empezamos a falar do que facedes no día a día. Pois eu son Neri Díaz, son a representante legal deste colectivo desde ano eh, 2020. E a presentación é un pouco complicada porque no ano 2020 empezamos sendo un colectivo e con un nome, eh Ecolixista Senación Galiza, que de feito é aínda o noso nome oficial, o que temos nos rexistros e co que temos que ir aos contenciosos, pero fomos evolucionando e logo no 2022, pois eh bastantes un empezou a haber diferencias por porque había xente que que estaba a favor da aólica marina e a maioría dos grupos que además viñamos de defender o Iribio, que que, que está nesta zona e que foi unha loita dos de moitos colectivos de Galicia, pero especialmente de, dos de Lugo de Caromiño en Lugo, que foi no 2019, eh pois non non estávamos pola labor, éramos a maioría dos grupos, entonces se empezou a ver certas diferencias eh, e aí pues pois, bueno, algún problema porque Eh, cinco grupos nos usurparon as redes, eh, éramos dez grupos, e eh, tuvemos que partir de cero, crear a nosa é eh, ecologistas.org, empezar a traballar sin presuposto, pero eso sí, con justicia gratuita e con un equipo de profesionales, un equipo técnico colaborador que de forma altruista... Eh, e voluntaria, pues, pois, axudou a, a facer todo este traballo. E gracias y a, a eso... o grupo que estamos falando, que é Ecoloxistas Galiza, Atlántica... Sí, ese é o noso nome social, porque como mm, o grupo que se creou despois, coas nosas redes, que se chama Federación Galega de Ecoloxistas en Acción, usa o noso o, o noso nome en redes, en as súas camisetas, nos mismos non usamos o noso nome, e xa habíamos cambiado logo, pero ahora solo nos tachamos tamén o, o en no 2024 e acordamos en asamblea chamarnos solo Ecologistas Galiza Atlántica Verde para que non haia estes erros. Vale, e unha vez aclarado isto que está ben, cal é un pouco papel que xogades ante todo este espolio das enerxéticas das mineiras e demais? Pois mira, nos... Eh, A verdade é que eh, ao mellor somos un pouco silenciosos no sentido de que como non temos pois, un gran, unha gran cobertura eh, pois a nivel eh, comunicativo pero facemos un traballo continuo desde, desde o inicio. Nos personámonos, nos somos parte, porque nos, tamén estamos no rexistro de asociacións ambientais, entón xa podemos e debemos opinar sobre a maioría dos proxectos, que por suposto generalmente o xa, rechazamos todos os que teñen impacto ambiental, porque estamos con, convencidas de que toca reservar este territorio, toca non permitir o espolio, toca mm, propiciar a vida da xente do rural. Toca ir ao decrecemento, a menos consumo e non a expoliar, expoliar, expoliar. Entón, como temos clarísimo que non queremos ningún eólico máis, nin queremos este tipo de empresas, nin celulosas, nin eh, as de metano, que agora temos unha nova tamén en Lugo e eh, eh, por outros territorios, nin nada que se parezca senón conservar todo o que hai como aquí, O sea, o que estuve en hora pola ventana aquí eh, para decir... Este estudio improvisado. Bueno, esto non se toca, isto non se toca, isto non se toca como as carballeiras, como os túneles verdes que podemos encontrar nas estradas, eh, vemos que a deriva vai por outro camiño, que é eh, sempre o, o capital pues, con unha prevalencia e eh, con unha complicidade das institucións increíble, que nos so hasta nos xulgados, onde a veces un, un, unha empresa non ten nin que facer un escrito e dice digo o mesmo que dixo o abogado da xunta o sea que eh, hai unha connivencia a un nivel que, que pasmosa e que por eso temos que estudiar moi ben os asuntos desde o principio leválos desde o principio e gracias a eso nos temos xa 27 cautelares conseguidas de paralización mentre se fan os proxectos e todo isto con presuposto 0 si sí, a nosa asociación con 0 euros conseguiu 10 veces máis do que conseguimos nos dous outros dos anos anteriores con este logo e con 30.000 euros cada un pa lecia. Nos, con 0 euros, fomos capaces de eh, poster en ese momento cento dos contenciosos con abogados de oficio, xo sí, porque eu teño que tamén romper unha lanza en favor dos abogados de oficio, que non son altruistas e voluntarios, pero casi, porque van cobrar prácticamente nada e se están aí, eh, porque son persoas tamén implicadas e eh, porque saben que isto que é moi grave. E eh, eh, da gusto, porque mm, non é cuestión de pasta, eh, por iso nosotros nin facemos colectas, nin setemos sete mil vamos e se non nos temos non vamos, nos vamos a todos, sempre. vamos sempre, tanto nós como Petón do Lobo, vamos con xusticia gratuita, presuposto cero e persoas que traballan aí sempre de forma altruísta. Vale, xa que falaxe ese Petón do Lobo, con veciños meus, quero facerte dúas preguntas nunha, por un lado que podes decir do papel da administración pública galega en todo este problema e, por outro lado, cal é o papel que xogan as asociacións como Petón do Lobo na defensa do territorio. Sei que é complexa, pero sí. tens todo o tempo do mundo. Vale, pois pues, eh, as administracións xogan un papel eh, decepcionante para unha persona como a min, porque sempre, sempre están do lado da empresa. De feito, eu que... que que leo muchísimos, que levo un ano dormindo 4 horas porque non me dá tempo a ler moitas das cousas que, que debo de leer porque... Porque sí, porque cando te implicas nestas cousas todos os datos son importantes, hai plazos, hai, hai que colaborar mochísimo co, cos abogados. Daste conta de que non sabes cando estás ca empresa e quizás ainda é máis incensiva a propia xunta. Preguntaste por que a xunta pode ter tanto interés en facer proxectos tan desastrosos bueno, como, como Altri, como montós de, de eólicos que van a deixar a xente sen auga de boca e que non o podes entender É increíble, dices, pero non lhes pagamos para eso, porque estas personas están aí ao noso servicio e teñen que defender o interés xeral por encima de todo. E que va? In, e defenden o interés particular e é moi, moi triste. Vale, e o papel de asociacións Principalmente sí. como Petón do Lobo Pois pues mira, eu esto? teño que poñer en valor a asociación de Petón do Lobo Porque a min Eu é da que máis aprendim Porque leva xa máis anos que, que nós Porque nos empezamos no 2020 12 nove, incluso finales Pero bueno, poñe eu entrei no 2020 O sea, non levamos moito eh, Petón do Lobo pensa que leva 20 anos E a Petón do Lobo eh, É a que formou a maioría das asociacións Nestos temas, a que che enseña Como hai que alegar, como hai que facer unhas alegacións, que pasos son os siguientes e eleva facendo un traballo altruista e voluntario donde prácticamente a maioría das alegacións que se fixeron en Galicia eh, saliron de aí e ten unhas persoas supertraballadoras traballadoras super honestas e super formadas. Comparto a tua visión, de feito sempre digo que petón do lobo é o corazón da resistencia na Galiza. Se te parece, seguimos con un de música e continuamos con esta bonita entrevista. Xanovento escribía Lois Pereiro E canta nesta canción O seu irmán Josinho Pereiro Con Radio Océano Música que chega ao corazón E seguimos con Neri Xa nos presentaste a asociación Falamos un pouquiño do papel das administracións públicas Do papel das asociacións con Betón do Lobo Coméntanos un pouco das actividades recientes que está desfacendo Bueno, pois pues eh, en realidad isto no, non separa Eh, nos temos reciente a sentencia da, da, da paralización da, da mina de Penouta, que é unha mina de Coltán, eso sí que é unha, unha moi boa noticia, aunque está en casación, mm, creo que pola xunta, o sea que pelea, e o que me decías antes da, da Administración, é que efectivamente, cos nosos recursos, incluso, pelean e pelean contra a sociedade, co interés general, e sabendo que houve contaminación, e dá igual. Incluso aí hai a anécdota de que isto está enviando de bolo, e que agora no proceso, o propio Concello, Que, os, que elles abriu expedientes, os multou por, por a condemnación da, das augas, quería Olha, personarse, que, que nos, nos opuxemos, nos deron a razón e, e, e non o deixaron por incoerente, quería personarse, porque como había 100 postos de traballo, pois eh, quería personarse tamén do lado da empresa e da, e da xunta, algo que mirade como a administración por un os postos de traballo pois pues, fai de todo. E o fío de súbano, aparte de que agora hai as LATs, ¿no? as líneas de alta tensión, que xa temos eh, agora nos contenciosos xustiza eh, para a de mm, e Beariz e Ixoleste, eh, me parece, para algún a máis, pero temos en alegacións tamén aínda recentes a hora de Chao de Marco Belezar, e xa estamos tamén no camiño de que temos que ir a contenciosos por Aslat. Pero logo temos outro tema do que non quero irme sin decilo, que é Alcoa. Alcoa é empresa. Xa falamos hoxe de Alcoa con moito cariño despois de falar do sí. xuxo que venho a Sancibrau estes días, entón vale. me despertaba mirando Alcoa. Pois agora vou a decir algunhas cousas que moita xente o mellor non sabe. Alcoa é o día de hoxe a empresa máis contaminante de Galicia. Pero non só eso é que Alcoa ten unha balsa que é absolutamente un polvorín que pode reventar en calquer momento que xa pasou en outras poblacións... Como entre Europa un... fai 15 anos... Sí, en Brasil, e o desastre foi incalculable. Pero esa, que creo que era a Hungría era 42 veces máis pequena que a da Alcoa. Entón, estamos cargando e cargando, e nós, eh, por unhas especiós que fixemos ali, membros do colectivo, eu que son fotógrafo fixen un montón de fotos, e precisamente analizando as personas eh, expertas e xeneiros que temos no equipo, deduxeron que aí había algo máis raro, que que estaban a recrecendo ilegalmente. Entón, van escavando o digamos, o que as soporta, E, hai uns camións que por eso non se manchaban de color laranja e foron subindo. E fixemos un informe que o mandamos tanto ao Ministerio de Industria para que xa non se soltara un céntimo por aí ao Medio Ambiente e aos da Xunta, e si sale algo de que están eh, investigando a raíz de iso, pero a nos non nos contestaron siquera e outro dos metadatos, que, que incluso o informe de, de impacto ambiental que o firman unhas personas da Xunta e, e, en realidad foi feito pola propia xente de Alcoa, o xa local, todo poderia salir ilegal. E a rei de eso vimos a evolución polas fotos que hai nos, nos visores, efectivamente durante todos estes anos sin permiso se foi recrecendo. E agora resulta que as vacas morren por florosis, os invernadeiros de de ecolóxico ou de produtos agrarios teñen que pechar porque claro, dan contaminación por ese polvillo que se que se eh, esparce e non xa incluso na manifestación de Altri que fomos outro día o nos a nosa pancarta principal poñía stop alcoa e al Trinón porque nos parece que son cousas parecidas onde por unhos postos de traballo neste caso poden ser algúns máis pois se está disposto a estragar un territorio Nostra, e a ter mala salud non só se comenzamos a programación en directo con a entrevista a Marta do Lloa Viva despois túa temos aquí a outra compañera do Lloa Viva e eu cando rematamos a conversa con Marta falei de al COA porque vivo aí bueno vivo, casualmente na vida vivo aí E Alcoa é o exemplo da destrucción, o exemplo Alcoa ten os índices de cáncer de pulmón de estómago, e non se que, triplican a na media de Galicia, esa balsa de lodo que falas, leva anos filtrando a agua, o aire, terra, agua contaminada, estar en contra de Alcoa, estar non só en contra de Alcoa San Cibrao, bueno, chove, estar en contra de Alcoa que está exterminando todo o Golfo de Guinea en África, porque a terra que aquí sacan 4 toneladas de terra do Golfo de África para sacar unha de tonelada, es decir, Alcoa destrue toda a mariña destrue a comarca da mariña enteira, destrue terras africanas, alcoa... Comparto contigo que é a industria máis contaminante que temos na Galiza, que estamos pagando con carto público cada ano que a poxa eléctrica que lle din, e iso é o exemplo que puse na licencia total frente ao que estamos con Altri e que a esperanza de poder parálo. É dicir, como Altri se instala na a Ulloa, en 40 anos a Ulloa é a nova mariña, con uns índices de cáncer de tal, e tal, de cual, de inmigración da mocidade de Eucalito, de decir alcó é o exemplo perfecto do que nos queren vender como que é o progreso, que realmente é o exterminio dunha comarca como é a Mariña. E eu, como levo vinte e pico anos parando na Mariña, este inverno vivi na Mariña, e antes de vir pa aquí, estaba en San Cibrao nunha casa que saía cada mañán, e vi alcó coa aí, a... conezo a Barça de Lodos perfectamente, coñezo perfectamente o que, tá, o que ti estás a falar. E iso é o que nos temos que remarcar. Que o progreso, ese o progreso. O progreso que a xente morre de cancerantes antes de que teña que morrer, o progreso é que ese, o golfo onde está Alcoa, na mariña que é o Concello de Xove, eso era unha das zonas máis fértiles de mar que tiñamos na terra e agora mesmo non sacas aí un cangrexo. Eso é o progreso. E iso está moi ben que, que aquí, que inda que non teníamos ningún problema especial de Alcoa, xa falamos dela bastante porque simboliza moi ben pero o que é o progreso. Quero dicir algo máis, que é que, ademais, non hai un solo, pero nin un solo partido político... Que está en contra. Que está en contra, porque nin sequera nos des preguntamos algún... Se, como pode ser que Altri non é algo así ao mesmo partido? E non hai maneira. Todos nos anteriores eleccións, todos, sin excepción, se foron a facer a foto co comité sí, sí. de empresa. Pero, que é certo que ten 1000 empleados. Que en, pero hai que estendelo. Pero aí que valer, hai que pensar cantos se perderon. Hai que estendelo, se perdeu forma, se perdeu unha forma de vida tradicional, claro. unha cultura e unha historia. Pero o peor de todo que 40 anos despois o é triste, pero eu digo, 80-90% da xente de está a favor, xa o sea, non son só os sí, grupos sí, políticos. Vamos a falar seriamente. Pero mira, ainda costumos... que a súa avoa morra antes de tempo, ainda sí. que seu pai morra antes de tempo, o carto tapa todo. E que ademais Hai que tamén Por iso que pararon antes de que che. Claro, hai que eh, para entenderlo ben, ainda é máis grave, porque esta empresa costou costounos en subvencións en, en distintas formas, pero con cartos públicos Mil millóns de euros xa. O sea, que nos saíram esos empleos económicamente contende claro. calde oh. era a mil millóns porque perde 100 millóns de dólares todos os anos. Con carto público, con carto público. Nos últimos levementido. Están... anos carto público. vivía Mariña, todas as comarcas desenvolvidas do mundo. Claro, mira que hoxe <risa> no estuveren est unhas mulleras falando de artesanía, de artesanía de, de consumos en, en ecolóxico mira que non habrá formas de recuperar o rural e de cuidar, pois non hai que irse o carto fácil a que che paguen, se tes unha chuve ácida que che estropean o coche pagacho ou tal, se che morren as, bar, as, as vacas por floroxis non ah, pasa pero... nada, que che pagan todo a golpe de talonaria, xente pon se encerra pecha mariña pechamos nós eu voulles dicir a todos esos pois se non perdón se pecha alcoa pechamos nos. eu diriállles pois como non peche alcoa morreredes vós ou vos enfermaredes vós moito antes do que vos toca así que eu Queda eh, aí eh, que, daí, que eh, eu creo que a xente, eh, a xente da Mariña especialmente Ten que empezar a ser consciente do que quere, do que é bon para ela E de empezar a corregir este grave problema que, eh, E non mm, insistir en aumentar esta balsa en que este problema continue Hai que empezar por cortar o que se sabe que non é bon Pois moi ben, comparto totalmente xa nos vamos achejando finalmente a esta entrevista porque temos xente aquí entramos unhas, salimos outras é un gusto, a verdad que é unha locura ben gustosa e despedirte darte mil grazas, decirte conmigo que está aberto para cualquier cousa que queras añadir e xa prepararnos para Natalia que temos aquí o lao Pois pues nada Non fixo o guión desta de programación Porque nos fixeron traballar como eh, Non sei, porque eu a verdad Que ando moi a tope E ando moi descolgada E vosos sitios casi teño a xenda Que me entero un día antes do que teño que facer O día siguiente Pero bueno, eu quero decir que estou encantada De estar aquí, que me encantou este programa Esta experiencia Que a paisaxe que se ve aquí poscura a calquera Que hai isto non se pode tocar Esto non se pode tocar Como non se pode tocar a Ulloa Como non se pode de tocar nada do que temos, se o tocamos ten que ser para o revés, para renaturalizalo, para cuidalo para, para desin... o sea, sacar a contaminación que teña, xusto o revés fomentar que volva a xente rural que trabalha xente no rural que viva con esa calidad de vida e non deixar que estas grandes empresas expolen, acaparen as terras e acaben cos os pequenos paraísos que aínda nos quedan Qué grata y haber falado, un ratiño de música y comenzamos con la siguiente conversa con Natalia de Ujoa Viva. Psicópata. Amor psicópata.